Ema ba'd, vazhdojmë me ledzimin e librit të qmurë, sharchu s-sunët imam bërba harit, rahimahullah, me shpegimin e sheikh rabi bin hadhi al-madkhali hafidhahullahu ta'ala dhe vazhdojmë na këto temat që kanë të bojnë me parala emrimin me parala emrimin kunder bidat zive në pikat në vim, pikat në një 55, thot autori rahimehullah, fallahe, allahe fi nefsik, wa alejka bil atheri, wa ashabi l ather, pra ruju uh, Allahut ose kifrik Allahut uh, për vetën tënde, dhe kapu fort pas etherit, gjurëmës, hadithit ose sunetit, dhe pasu esvet sunetit, ve thotu wat taqlid fa inna ad-dina inma huwa bit-taqlid yani lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ashabihi ridwanullahi alayhim dhe me pasim sepse feja do të thonë ka pu pas sunetit njerëzve të sunetit dhe ka pu mir pasimit sepse feja është pasim do të thonë pasimi profetit sallallahu alaihi wasallam dhe sahabeve të tij radiallahu anhum thot women qablana lem yedauna fi lebs faqallidhum wastarih sepse a thaçishin paranes nuk na kan lan huti prandaj paso dhe beurat wala tujawiz il athar wa ahla al athar mos te ikalo e Sunetin, domethan edhe njerësit e Sunetit, waqif 'inda al-mutashabih wa la taqis shay'an. Ve qëndro te ato të paqartat dhe mos bëj analogji dhe analiza të tua. Domethan me kët pikë autori rahimehullah mundohet të ta paralajmërojë muslimanin që uh, të ketë Frik për Allahut, do të thonë ruju hidhrimit Allahut, ruju dënimit Allahut, ki frik, kujdesu për veten tënde dhe mos ia shfarzh veten tënde fitneve. Por rujë veten dhe qendro fort pas hakut, qendro me devotshmëri, do të thonë ndaj Allahut me takva, kapu fort për lutjen e Allahut strehov tek Allahu sepse kush e, i ruhet Allahut, kush mundohet, do të them, të largohet prej prej zemrimit të Allahut subhanahu wa taala, ai është Allahu është mbrojtësi i tij, edhe Allahu është që do t'ja dërgojë shpëtimin. Edhe ka thënë wa alayka bil athar, do të them e kje obligim të kapë është pas gjurmeve. Fjalla efer, për këthim dhe më thënë gjurm, që dhe thotë të thotë gjurme të pëngamerit sallallahu al. sallim, që është suneti i ti. Sëpse suneti pëngamerit sallallahu al. sallim, Sunet. është rruga e shpëtimit, kush kapët për sunetin, ajo është i shpëtuar prej fitneve, kush është i, i përpikt, dhe më thënë se cilën që është jetë vogëlë dhe të madhe, çeta pasojë vetëm sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shpëton prej devijimeve dhe prej çdo trazire dhe gjithashtu pra ka thon ale ke bil efer wa ashabi al efer pra kapu fort pas sunetit dhe pasuesve sunetit. Dhe dhe pas, të sunetit edhe ka thon gjithashtu ut taklid edhe pas do të thon bëhu pasues i sakt fjala taklid kuptohet se nuk ka kuptim, do të thonë fjala taklid nuk e ka kuptimin e mirë. Edhe taklid do të thotë do të thotë pasim i verbër. Edhe siç thotë Sahrebia, autori nuk e zgjodhsta të përdorë këtë fjalë, më mirë të kishte thën ittiba, do të thotë pasim pra të sunetit, dhe jo taklid, sepse ajo është vetëm imitim. Të thëtë, Allah subhanahu wa ta'ala e ka qërtu imitimin në Kur'an, dhe më thënë ata që thojnë se kështu i kemi gjithë babalar të o në kështu me radhë, aje nuk është e, kuptimi drejtë, për nuk ka dyshim se autorje ka përqilim pasimin e sunetit me nga merit sallallahu alai sallam. Dhe më thënë, pasimi sunetit me nga merit sallallahu alai sallam, duhet të bahet e, në mënyrë të plotë. Allah u ka thënë, udhullu fis silmi kafë, më thënë, hini, plotësisht në Islam, edhe urdhra të Allahot për të pasu për nga merit sallallahu alaihi sallam, janë të shumëta në Koran, edhe gjithashtu kërcnimi për atë që e kundrështon rrugën në për nga merit sallallahu alaihi sallam, gjithashtu është i madhë, ka thënë Allahu, vëmën një shakikhir rasule min ba'di ma të bejjën e lëhul huda, vë jetë të bi gajra së bilil mu'minin, më thënë, i është bërë i qartë udhzimi dhe ndjekë rrugë tjetër nga rruga e sahabëve në welli hi ma të wella më nusli hi gjehenne me vësaet me sira dhe më thanë ati ja ja për matë që e ka marë dhe më thanë atë rrugë e, e le a dhaut shkojën atë rrugë në dunja edhe përdenim e ka gjehenimin edhe e është vendi shumë i keq dhe thëtë Urdri për ta pasuar pejgamberin sallallahu alejhi ve sellem është shumë herë i përsëritur në Kur'an, edhe ndalesa për kundërsht ndalesa për kundërshtimin e sunetit pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem gjithashtu është përsëritur në Kur'an edhe është ndalesë e ashpër. Prandaj, nëse lejohet të përdoret fjala taklid, atëherë mund të përdoret vetëm për çështjen, do të thonë vetëm për pasimin e sunetit pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem. Përndryshe nuk lejohet të imitohet askush të, për, të pasohet, më thënë, verbrish duke imitu në se cilën fjallë dhe në se cilën vepër, përveç nga merit sallallahu aleyhi wasallem sëpse aj është i mbrojtur pregabimit aj atë ka dërgu allahu i lartësum për ta për cil fen e ti për ta udzu metin dhe për të jamësu dhe më thënë fene Allahut, përëndaj, ajë nuk ka bërë asë një gabim në kumëtimin dhe transmitimin e mesajit që ja ka dërgu Allahu i lërëcum, përëndaj, dhe më thënë, ajë pasohet plëtsisht. Edhe gjithashtu, ka thënë për nga mirë, pasi ka tregu që kjo me dëtë ndajtë që në 73 grupe, Dhe, ka thonë të gjithë janë në gjëhenem përveç njarit, kanë për të sahabët kush është ai o i dërguari Allahut, ka thonë, men kanëm alama anë alejhi vë ashabi, më thënë ajt i cili është në rrugën në të cilin jam unë dhe sahabët e mi. Dhe të të ajt që e pason, për nga mërën sëllë Allahun e në sërën plëtsisht, pa prija shtim, ajt është në grupin e shpëtumë, për ndryshë, të tjertë janë grupet sunta kanë thonë djetarët se e përmendja e numrit këtu e, disa për i djetarëve dhëtë thonë se numri nuk është qëlim i, i shprejhjes dhëtë kjo që ka thonë për nga mirë i sara lavën e selim se dhëtë ndahën në shtatë të tri grupe dhëtë shtatë të dy grupe janë të devjuara nuk është për qëlim se dhëtë ketë në këtu me dhëtëm shtatë të dy grupe për kundë razit, kjo është argument ose shprejhje për tregu numër shumë të madhë. Dhe thëtë se pasi kuptohet largimi prej të vërtetës mund të jetë në drejtimet shumëta. Duke fillu nga baza e parë e islamit. Dikush dhe thëtë vetëm në em, emrat e dhe cilësit Allahut ka disa grupe. Dhe më thanë disa që i më hojnë Emrat dhe cilësit Disa që i mohojnë vëtëm cilësit Disa që i mohojnë kuptimet Disa që i mohojnë një pjesë cilësive Dëmë thonë, kur largohet njëriju nga e vërteta Atëher Pra nëse njerëzit nuk janë në pasimin e të vërtetës Pa tjetër se janë të shpëndar në shumë grupe Edhe nga nga tjetër ka grupe të cilat i përngjassojnë cilësitë të Allahut me cilësitë e krijesave. E kështu më rad duke vazhduar, do të them në secilen për çështjet e Islamit, ata që janë larguar prej të vërtetës kanë grupe të shumta, edhe numri i tyre vetëm shtohet e rritet. Ështu që <coughs> numri i grupeve të VJRA që është përmendur në për, për qëllim E, sh, e tregimi i shumësit, do të thonë se do të ketë shumë. Por ndryshe e, kurse pasuesit të vërtetës janë një grup, do thonë ata që e pasojnë plotësisht sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vetëm ajo grup i spectuar edhe ata i kapëscrurit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se janë njerëzit që e ndjekin rrugën të cilën e ndjek unë dhe sahabët e mi. Më thëmë, vetëm kjo Ata njerës janë plotësisht në këtë rrugë Ata janë në grupin e shpëtuar Nëse dikush delë prej kësaj rrugë Dë më thëmë, se është një prej grupeve dhe vijume Edhe feja kuptohet se nuk qëndronë dryshe përvecë me pasim Nuk ka tjetër përvecë me pasim e, Ajo, të thëtë, analogjia analiza, filozofia, e kështu më radhë, ata janë të të arritura, ose dëme, dëmë thënë të lëdojshmërisë së mendimeve të njerëzve. Dëmë thënë, se cili ka mendjet në dryshme, se cili mendonë, dëmë thënë, dëmë thënë i ka analizat e veta, konkluzat e veta, e kështu më radhë, edhe kuptohet se e, atëher këndërshtohen njerëzit edhe marrin drejtimet ndryshme, kurse pasimi i kuronit të sunetit është ta e që i bashkoj njerëzit dhe i bën një grup të vetëm. Edhe ka thonë se ata që ishin paranesh nuk në kanë lënë në pacartësi, në huti, por, dhe më thënë pëngameri sallallahu aleyhi vësellem, e ka sëqaru, fen, edhe ka përcjel, për osinë a dhaut subhanahu a të ala, por para saj Allahu nuk nuk ka lënë në librin e tij asgjë pasqëruar, ka thënë Allahu wa ma faratna fi alkitabi min shay, domethënë nuk kemi lënë mangët në libër asgjë, edhe pejgamberi sallallahu alejhi vesellem gjithashtu e ka kuptuar dhe e ka e ka transmetuar atçhë që ka ardhur prej Allahut, Allahu ka thënë ya yuhanna biyyuligh ma unzila ilayka min rabbik, domethënë o i dërguar kumtoje ose transmetoje atë që të, që të zbritet prej Zotit tënd. Wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Nëse nuk e bën këtë atë, do të thonë ti nuk e ke kërcuën vend misionin që t'i ka dhënë Allahu. Dhe pejgamberi sallallahu alejhi vesellem e ka plotësuar në formën më të plot këtë order, edhe prandaj për këtë i ka marrë dëshmitar edhe njerëzit që kanë qenë pranimshëm në haxin Lamtumiresin Hazinë e fundit ka thon ela hel belaght e, e dmthan a transmetova a, a, -a misyonin, e plotcova misionin edhe sahabet kanë thon po oj dërguar e plotcove këshillove dmthan e çove në vend porosinë e Allahut këshillove dhe sırrove plotësisht prandaj thot faqalidhum wastarih Ata e kanë sëqaru, pas ta edhe sahabët gjithashtu, pas pengamerit sallallahu aleyhi vesellem, ndoshtë autori ka për qëllim, sahabët, më thënë ata që ishin paranesh, e, nuk në kanë lënë huti, nuk kanë lënë ata asdje prej asaj që e kanë marë prej pengamerit sallallahu aleyhi vesellem, pa e transmitu, pa e sëqaru, edhe gjithashtu kur janë shfaq, bidatet dhe dhe vijimet, ata kanë sëqaru, kanë refuzu, kanë paralajmru, i kanë studbiyatet, e kanë dallu të vërtetën edhe të pavërtetën, kanë tregu, do të thotë kur kanë dalë xavarët të kundë, si atë motëzilit, morgjë atë qadarit, edhe tjera të gjitha grupet e devijimit, ata kanë sqaruar hakun, edhe kanë fol për ta. Nuk e kanë hesht, nuk e kanë mbulu, do të thonë atë damin duke pretendu jë kështu, jë ashtu, mësë dëmajë të fitë në kështu, kështu me rabë, po e kanë sëqaru dë vërtetën. Pra ndaj, mi afton vetëm të pasohen ata, edhe jemi të qetë, jemi rahat, nuk ka probleme, vetëm të pasohen, të më thonë, <coughs> kuptimet dhe shpjegimet e sahabëve. Pra ndaj, ka thonë, latu gjawëzil e thërë e ahlel e thërë, Dëmë thënë mos e të i kalohë sunetin Bëje vetëm atë që thuet në sunet Edhe mos i kalohë pasuesit e sunetit Sahabët edhe pasuesit e tyre Mi aftonë vetëm ajo e, të pasohet Edhe <coughs> zogja Dëmë thënë njëri u që të sohet Pasi e njëtë vërtetën në mënyrë të sigurt Edhe për nga meri sallallahu alim sallam i kalifdu këta generatat e para ka thon pra generata më e mirë ose generata ime, pastaj ata që vinën pas tyre, pastaj ata që vinën pas tyre, sepse ata janë kap pas librit të Allahut dhe të sunetit nga nebi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka thon mos bën pra largohu prej gjërave të paqarta. Waqif 'inda al-mutasabih ka thon wala taqis shay'an, do thon kur vjen diçka e paqartë prej argumenteve që janë më të së avi, atëherë çndro aty, mos mos u thello, mos fillo me krahasime, analogji, analiza, do të thonë të pavazuar në dituri. Por çndro aty. Nëse ke mundësi të kërkosh dituri, do të thonë kurse një ajet Kështu ka ajetet, si që ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, është ajet i surës Ali Imran që përseri, e përseri si më shpesh, ka thonë Allahu, huëlladhi enzela alejke elkitab, minhu ajatum muhkemat, të më thonë Allahu është taj që ta ka zbritur librin, dhe në të ka ajete plëtsisht qarta, të më thonë të detajuarat, të treguara mirë, hunne umu l-kitab ato janë baza librit wa uqharu më të shabihat edhe ka jetët tjera që nuk janë plëtsisht qarta fa emma allazine fi kulubihim zejgun fa jetët të bihune ma të shabihë minhë bëtëgëa e l-fitnëti e bëtëgëa e të ujili më të natatë cilët kanë smundje ose devjim zemër eh, mundohen të merën me ato argumente që nuk janë plëtsisht qarta duke pretendu se kërkojnë t'i shpjegojnë edhe t'a kuptojnë dhe më thani nature, në tyre por në realitetë ata kërkojnë fitnë me këta edhe thotë Allahu wa ma ja'lemu ta uilahu illa Allah wa rrasi khune fil ilm të në thënë kuptimi në tyre nuk e di askush përveç Allahut dhe të theluar vendituri sepse kjo kjo wow këtu wa rrasi khune fil ilm ka dy mendimet të djetarë ta është si lidhës Apo është përfilimin e fjalisë tjetër Disa predjetarve, i bëndemija, përshemull Ka thanë se është lidhëse Këmë thanë, kuptimin e ajeteve E di mësë mirë e që i ka zbrit Allahu subhanahu wa ta'ala, kuptohet Mirë po, nuk ka ajete që janë kretësisht pa qarta Që nuk i di askush për njerëzve Sipëse Allahu i ka zbrit për udhëzimin e njerëzve Andaj, Allahu i ka vecu pëtheluarit në dituri. Thënë, mdoj, të më thënë, djetarë të më dhoj, të cilët janë pëtheluar në dituri, prea tyre, ka disa madveçant të cilët i kuptojnë ajetet ose argumentet se ka dhe në kuran, për dhe në sunet, do shta dhe një hadith që nuk është i qartë për se cilin njeri, për djetarët e shpjegojnë me kuptimet e tyre me diturin që kanë arrit të cilën u ka thënë Allahu subhanahu wa taala ë v, do të thonë varësisht prej dituris ose prej shkallës së kuptimit, ë i shpjegojnë të gjitha argumentat dhe prandaj njeriu duhet hulumtoj në fjalët e tyre dietarëve ose nëse Allahu ta ka mësuar që të pyesësh ndonjë dietar, gjithashtu edhe ajo është prej mirësive të Allahut. Edhe Abdullah ibn Abasi, radhjallahu anhuma, ka than Enemimin ja'lemu te uile Të më thanun jam pre atyre që e din, dhe më thanje në këtyre ajeteve Që të thëtë se prej pa, Pra ka djetar të shumë Dhe më than, ka nëse cilën kohë që Allahu ka dërgu djetar Që ty shpjegojnë fjalët e Allahu fjal të dhe fjalët e pengamerit sallallahu aleyhi wa sallem por qëllimi është se bidaxhit e llohen ose e unjiten vetëm këtyre argumenteve që nuk janë krejtësisht të qarta për të gjithë njerëzit, vetëm për të bërë fitnë për të futut dyshime, edhe duke pretenduar se duan shpjegimin e tyre dhe edhe duan domethënien e tyre, po në realitet duan vetëm futjen e dyshimeve dhe, dhe paqartësive. Prandaj këtu autori Rahimullah ka thon kur të vish te argumentet që nuk janë plotësisht qarta, pra kuptohet se deturia ndërtohet në argumentet e qarta dhe që janë baza të deturisë. Pastaj nëse vjen diçka e paqartë, nëse ti nuk e di, vetëm i largohesh asaj. Nëse ke mundësi të pyesësh, nëse ke mundësi të hulumtosh, në deturinë tësë ndos hulumton edhe e treta nëse ke mundësi të pyesës për ato pysh, për ndryse nuk thelohesh edhe nuk e angazon vëtë vetën me këto aspekte për përqendrohesh në atë që është plotësisht e qartë. Mëtutje ka thonë Vëla të të lubë min indike hilëten të ruddu biha ala ahlil bidaq Dhe më thënë, mësë mundot ti me me paditurin të ndër dëthot të kërkosh mënyra për ti refuzu bidat gjitë fe inë nëke umirë të bisukuti anë hun wala të me këkin hun min nefsik sepse ti e ju urdhruar që të heçtës dhe më thënë dajtyre, pra mësë bisidosh me ta dhe mësë wa mundëso atyre Pra mos vë bëjt mundshme që ata ndikojnë të ti. Thot, ema alim të, enë në Muhammed ebnë Sirin, fi fadli hi, lem ju gjibë rëgjule min ehlil bidha, a nuk e di se Muhammed ebnë Sirin, me gjithë vlerën edhe pozitën që e ka, nuk jeshë përgjigjur një njeri ut prej bidha gjive, fi mes e letim vahide, në më thënë një qështje, ولا سمع منه ايه من كتاب الله as nuk ka dashur të dëgjoj një ajet për librin e Allahut fe qilalahu edhe e kanë pyetur për këtë fe qal e xhafu an yuharrifaha fe yaqa fi qalbi sai ka thon kam frikse ma devion e strëmbron edhe më mbetet diçka në zemër do të thon kjo është Kjo gjithashtu është këshilë për ata njerës që janë të dobet në aspektin e diturisë, dhe që nuk kanë fuqi t'i demaskojnë ose t'i demontojnë, t'i qmontojnë ato dysimet dhe komplikimet e bidatëgjive. Pra ndaj duhet njeri u të ruhet edhe t'heshtë, kuptohet që shëqërimi me bidatëgji është prej ndalesave më të mëdha edhe diskutimi me ta, polemizimi me ta gjithashtu ndalohet për veç për ata të cilët kanë detyri, sepse ata që kanë detyri ë është do të thot prej punëve më të mira edhe prej obligimeve të tjera që të debatojnë edhe të sqarojnë devijimet e, e të devijuarve, ka thënë Sheikhul Islam ibn Taymiyyah rahimahullah E, thot ka than Yahya ibn Yahya an-Naysaburi at-Tamimi ka than mbrojtja e sunetit është më mirë se sa lufta me shpata është më e vlefshme do të më thon se sa lufta me shpata sepse kuptohet mbrojtja e sunetit është gjithashtu xhihad mbrojtja e hakut sqarimi i hakut argumentimi i hakut postrimi i të pavërtetës Demaskimi edhe demontimi i të pavërtejtës është gjihad edhe prej gjihadit më të vlefshëm edhe më të veçant që nuk ka mundësi të baje së cili. Sëpse luftën me, me shpatë, luftën si gjdijet pra me armë, atë ka mundësi së cili njeri. Dëmë thënë për kohë shumë të shkurtë aftësohet së cili njeri por kuptohet që edhe në luft me armikun, dhe më thënë luft për me luftu me trupë dhe me, trup me armë, nuk futët njeri që nuk është i pregatitur. Më thënë, ai njeri shka nuk di se nga cila anë kapet arma, nuk dërgojët në luftë. Edhe në lidhje me luftën me dyshimet e bidatëgjive, nuk dërgojët së cili njeri, edhe nuk duhet të lejoj e vetës së cili njeri që të hynje në luft me këto dyshime, sepse është në luft shumë të rëzikshme. Pra ndaj, a njëri që është i stërvitur me dituri edhe është i armatosur me argumente, mundet të luftoje edhe e ka obligim që ti të regoje dhe vijimet të tyre. Për ndryshë e njëriu që nuk ka dituri, nuk lejot të debatoje. E ka pru këtu për argument, autori Rahimullah fjallën e Mohamed Ben Sirinit, Por Mohamed i Ben Sirin nuk ka thonë, nuk du të bisedoj me kitë bidatëgji, sepse ndalohet biseda me bidatëgji, ose ndalohet debati me bidatëgji. Nuk ka prudë, Mohamed i Ben Sirin ndë një argument që është haram të debatohet me bidatëgji. Por ka thonë, kam frikë se ndikon diqka. Edhe kjo është regull të më thënë të cilin e ka kuptu edhe e ka shtjaru Mohamed i Ben Sirin se ai njëri që ka mundësi të ndikohet, edhe nëse ka shumë detyri, thot se secili duhet ta vlerësojë veten realisht për hir të Allahut, edhe ta ruajë veten rradh të parë. Do të thonë ai njëri që e, ka frikë se mund të ndikohet ose të depërtojë në një dyshim, kupto kuptohet se duhet të ruhet apo të largohet prej debatit. Kurse ai që ka fuqi për debat, e ka obligim, do të thonë ti rezoje argumentet ose dyshimet e njerëzve të devijum. Si që kanë ba një numer i sahabëve, përshemull Abdullaj Benabasi ka debatu me, me këvaricht. <coughs> edhe si që janë shumica e transmitimeve të njohura, është se kanë qenë 6.000 edhe 4.000 prej i tyre janë këthy në thënë, jenë largu prej bidatit të kurugjit që e kanë pasë, kurse 2.000 i kanë bëjtë. Kurse në një transmitim, thëtë që i kërëbija se shë sahih, që e ka transmitu imam Abdur Razak në El Musannef, ka thonë se ata kanë qenë 24.000 kërëgjë, edhe kur ka debatu me ta Ibn Abbasir, radhjallahu anhuma, edhe i kanë post batilin dhe dëshimet e tyre, 20.000 jan kthy kurse 4000 kanë mbetur domthonë në atë devimin që kanë pas. Edhe kjo kuptohet se është xhihad i madh pasi ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem nëse Allahu udhzon një njerëj përmesteje, është më mirë se më mirë për ty se e gjithë pasuria e botës ose më mirë se deve të devet e kuçë edhe kuptohet se nëse Allahu për shkakun tën largon një njerëz prej bidatit edhe e udhzon sunet, atëherë shpërblimi për ta është shumë i madh. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, kush thret në një udhzim, është do thotë e ka shpërblimin për ta, edhe shpërblimin e secilit që vepron sipas atij deri në ditën në, në deri në ditën e gjykimit. A kushtomerë, do thotë Nëse bëhën shkak me sëqarimin e të vërtetës edhe me demaskimin e të pavërtetës për udhëzimin e njerëzve, atëherë është përblimi për të është shumë i madhë. Edhe patjetër debatimi është i patjetërësueshëm. Më thënë, pengamertë kanë debatu me pokitë të tyre, me mushriktë, si që thëtë Allahu, se i kanë thënë Nuhit Alej Seram, ja Nuhu, qatë gjadaltëna fë aktër të gjidalëna të më thonë Nuh na debatovë shumë e ështovë dhe më thonë me debatë atëherë kanë thonë nëjësil dënimin të shka pënaj me të cilin pëna kërtësnan gjithashtu ka thonë Allahu udhu ila sëbili rabbika bil xikmeti wal mewqidhati l'hasana wa gjadil hum bilati hia ahsen më thonë thirë për në rrugën e zotit tëndë me urtësi, me kshilat mira, dhe polemizome ta në mënyrën më të mirë, të më thonë polemizimi me njerëzit e batilit, në mënyrën më të mirë, që të më thonë me sjellje me dignitet dhe me argumentim, të më thonë të argumentohet se cila qështje. Pra kjo është prej obligimeve të njerëzve të diturisë dhe kur njerëzit e diturisë sqarojn hakun, edhe kur sqarojn argumentet, do thotë, të gjithë kanë obligim të pasojnë ato. Kurse njerëzit e patilit ose polemizojnë me patil, ose shpeshherë sjellin dyshime, sikur këto argumentet që i përmendëm, eh, të cilat janë, do të thonë, ajetet ose hadithet jo krejtësisht të qarta, sielin dyshime më thonë ato polemizojnë me argumentet pa qarta ose me regulat përgjithshme ose me fjal të vërteta që nuk kanë vendin aty që ka thonë thon, meru me dituril lej këto, thon, këto polemizime me këto largohu prej fitneve meru me dituril kurse dituria që ka është qëlimi i dituris është të njihet e vërteta dhe të, e, të pasohet edhe të njihet e pavërteta, edhe të largohet prej saj. Nuk është qëllimi diturizë vetëm e, bisedimi me teori, të më thënë vetëm me të flitet teoria. Allahu subhanahu wa ta'ala e ka zbrit Kuronin, edhe aty në Kuron a ka vetëm urdhra, apo ka edhe ndalesa. Më thënë ka urdhra për atë që është e mirë edhe që është e dobishme, edhe kanë dalesa dhe sëqarim për batilin dhe atë që është dëmshme. Edhe prande Allah u ka thonë në wakedhalike në fasilul ajat, u alit e stebin e sebilul mujrimin. Dëmë thonë, kështu i sëqarojmë ajetet në detaje, që të bëhet e qartë rruga e kriminelve. Dëmë thonë, ata që janë devijumë duhet të sëqarohen, edhe të paralemrohet kundër tyne. Nuk është qëllimi vetëm të flitet për teori, për atë që është e mirë, si që pretendojnë, edhe mos të regohet e pavërteta, mos të regohet gabimi, mënyra e gabimit, si duhet të pasohet me të vërtet e sakta, dhe si duhet të ruhesh prej të pasaktës, për, për, kundra, për ndryse, do thëtë në kuran, nuk ka vetëm urdra për të mirën, ka dhe ndalesa prej të keqes, edhe kjo është menhegji i Kurënit, edhe për nga mirë sallallahu nësë dhe më pashtu, e kemi përmenë disa herë hadithin që e tregon në realitet qëlimin e dituris, edhe qëlimin e djetarve. Jachmilu hadhe l'ilmë, ilmë, ilm. dhe më thënë, këtë diturit, ka thënë për nga mirë sallallahu nësë dhe më thënë, e bartin min kulli kërnin uduluhu, dhe më thënë, nësë cilin generat njerëzit të drejtë. Edhe qëka pojnë madhë diturit? Vëtëm flas Jo, e ruajnë gjithashtu, e, i largojnë shtrembrimet e ekstremizdhve, komentimet e ignorandhve edhe e, gjithashtu ato e, rrugët e gjinjështarve. Dhe më thanë, qëlimi të turisë është të sëqarohet e vërteta edhe të pasohet dhe të sëqarohet e pa vërteta që të, ruhen, të ruhemi prej saj. Edhe këtë, kjo është ajo që e kanë kuptuar sahabët, prandaj ka thon uh, Hudhif ibn al-Yaman radhiyallahu anhu ka thon i pyetsa de njerëzit e pytsin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për të mirën, kurse unë e pyetsa për të keqen. Nga frika mos të marri ajo. Edhe ka transmetuar Hudheifa radhiyallahu anhu shumë prej haditheve që i kanë treguar për fitnet që do të ndodhin. Edhe ato kanë qenë mbrojtje dhe udhëzim për njerëzit kur ka ndodha të fitne. Për ndryshet për nga meri se relojnë sëm ka paralajmru gjithashtu për disa prej grupeve, për khavaric, për kaderit, për parase të paracitën. Kurse në kohën kur paracitën, njerëzit të thonë merëni me diturim, mësë merëni me, me këta, me, dhe, me fitne. Fitne është zdojër kur së qarohet e vërteta, i thonë fitne edhe merëni me diturim, A merë në medituri Asë medituri në teori, asë në praktik Vetëm pretendime Abdullaj Ben Abasi radhjallahu anhuma Ashtë djetari i këti umeti Habru l'umme Edhe të tërgjumanë l'Kuran Në thënë komentatori i Kuranit A i ka thënë Nuk mendoj Se ka ndë një njeri Në bot Që shejtoni, iblisi ka dëshirë më shumë të vdese se sa unë. Dhe të s'ka i blisin dhe një njërë që i do më shumë të vdese, se sa të vdese i bën Abbas, i radhjallahu anhume. Pse, ku është sebepi? Ka thonë se ndodhë një bidat në lindje, ose në përëndim, dhe dikush ma transmiton, dhe unë e shtypi atë me sunet. Në më thonë, kjo është, normalit se kjo është puna e, ma erondë për për shejtanin. Dhe të lufta, ose lufttari më i ranë për shejtanin është taj që i, transmet, që i shpjegon devijimet edhe i shtypë ato me sunet. Gjithashtu Abdullah bin Omerin, kër e kanë pyt të hadithi i njohuri i Gjibrilit, e kanë pyt për për e, kaderit. Nuk i ka thanë meru në ju me ditur i lejni këto, këto fitne. I, për, për kundrazi, u hakseru fitnen dhe u ka von deturis. Domthon këtu është për hapja e deturis, të shpjegohet e, si është, çfarë aspekti kjo që thon këta është gabim, edhe ather më mirë kuptohet thelbi i deturis, se në ka, thot një fjalë urt, ajo e kundërta e sfaq bukurinë të kundërtës. Dhe me të kundërtat S'qërohen gjërat. Do nëse nuk kishte pas asnjë devim, nuk do të ishte kuptuar bukuria e udhëzimit. Edhe nëse nuk kishim fjalë ti sqarojm ato sëntime të devimit, nëse nuk kishim fjalë që ti sqarojm, do të thon kçijat e devimeve dhe bidateve, nuk do ta kishim kuptuar pse është kaq mirë ta pasojm sonetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj Abdullah ibn Abbasi nuk i ka thon njerëzve që i kanë prur Dëni devim që ka ndodhur në lindje ose në perëndim, ju thotë merruni me dituri. Por ju ka dhënë dituri për ta shtypa të devim. Abdullah ibn Omeri, si thamë gjithashtu, dhe i them në njëmen, dhe të gjithë sahabët, Omeri radhiyallahu anhu, përpara këtyre dhe të gjithë sahabët, Abdullah ibn Mas'udi, është e njohur çështja e atyre që kanë boduikr në xhami, që nëse kjo ndodh në kohën tonë, edhe ti Fletë gjysën fjale se kjo është gabim, të sun, më thënë gjithë bota qohën këndërteje se që hejë të boti nuk pille njerë që të bëjnë një badet e kështu me radhë, edhe pasta i thonë merëni me dëturi, mos u merëni me, me fitme. Njoni më ka shkrujt, më ka thonë sa i ke përkëthy atë dhjetë faqë, ose dymë dhjetë në realitetë, Ma mirë të kishe për këthiti që ka për teuhid, ose për fikë, ose për hadith, ose për tefsirë. Dëmë thënë, kjo është, kurse aty në qëto 10-12 faqë, qëkë Hasan el Benaz, Shqipë janë 6-7 faqë, si ditamon, aty ka dituri, ka teuhid, ka hadith, ka shpjegim të menhegjit, si duhet veproje muslimani, që farë menhegjit, dëmë thënë, se lefiju, që farë menhegjit duhet të këtë qi nuk e ka harxu kohën sikurun në fitnë, sa faqe i ka përkthyer për çdo për çdo kohë që i kanë përkthyer në këthi 10 faqe. Do thotë, ëh, as qëllimi se me të vërtetë kur tisohesh këta janë më së larg këtij prej dituris, edhe prej përhapjes të vërtetës. Nga ana tjetër, nëse e përhap vërtetën edhe flet kundër batilit, do thon argumentojnë me Dyshimat këti lla me gjëra të paqarta merren në detyri, mos folni ti nuk je, do thotë ti nuk jena në pozitë të pozit, flasësh për këtë, është fjalë që gjithashtu edhe ne e themi, ne nuk kemi në pozitën që të japim gjykime. Gjykimet i japin dietarët, edhe ne duhet mi pasu dhe me përhap detyrinë ty në. Jo, ata thonë, ata japin gjykim, çka këto fjalë dietarit s'duhet të përhapet, se kjo bën fitnë pastaj thon ti e i vogël për më. E kështu do thotë janë gjithmonë njerëzit që duan ta mbrojnë batilin, patjetër se sjellin dyshimet këtylla, edhe kështu si i thon floskula, apo fjalë kështu të mëdha që ndikojnë të shumë njerëz që s'kan detyri, edhe i pengojnë prej msimit të vërtetës kur sa një rrugë, duhe, prandaj duhet vazhdimisht të jeti lidhur me diturinë dhe me njerëzit e dijes, që të jeti mbrojtur prektynë mashtrimeve edhe prektyre argumenteve të shejtanit. Allahu na rujt, Allahu na dhënt kuptim të drejtë fes, edhe na mundsoft që të vdesim në hak, do të takojmë Allahun në në mënyrën më të mirë. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala 'abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin